«Я завжди тебе чекатиму». ніч, сказав Олег. Він не особливо дослуховувався до її слів, і його дивувало, що ліс може саме зараз так говорити про нього. Він не розумів, що ліс було дуже страшно, що він зараз знову піде чи полетить, і знову потрібно буде чекати його, і не знати, повернеться він чи ні. А вона нічого не могла зробити з собою. Вона постійно думала про Олега і навіть ночами виходила з хишки йшла до його будиночка, і стояла за тонкою стінкою, щоб послухати, як він розмовляє зі старим чи з мамою. А потім вона слухала, як він спить, і боролася зі своїм палким бажанням зайти тихо-тихо в його дім, лягти поруч, обняти його, теплого і слухняного. А Олег повернувся до Сергієва, де вже були старий і Вайткус, така собі нарада селища. Олега вони не кликали, але ж не виженуть. У селищі так повелося, що кожен сам вирішував, чи приходити йому на нараду, чи ні. І зараз дік пішов спати, хоча розмова стосувалася і його. Мар'яна і Лінда були в будинку. Вони там жили, зрозуміло, їм нікуди йти. А ще був казик. Тільки він не увійшов, а стояв на вулиці, тремтів біля стінки і слухав. Олег сказав йому, «Ти заходь, чого вже там?» Але казик тільки відмахнувся. Він краще знав, що можна, а чого не варто робити. «Я посиджу», – сказав Олег невпевнено, коли зайшов у кімнату. Ніхто не відповів, але ніхто і не заперечив. Сергіїв наче підсумовував те, про що говорив раніше. Він сказав, «Тому я залишаюся при своїй думці. Порядок пріоритету повинен залишатися незмінним». Усі мовчали. «Який порядок пріоритету?» – подумав Олег. «Треба чекати». Зараз хтось відповість і стане зрозуміло. Сергієв має рацію», – сказав старий. Він підсунув єдиною рукою гарня з чаєм. Відпив. Мар'яна поставила б чай перед Олегом. «Віковічна проблема», – продовжував старий. «Журавля і синиці. Ми не можемо сказати, напевно, чи є на планеті експедиція. Чи Сергієв з Олегом стали жертвами оптичного обману?» «Ні», – заперечив Олег. «Не перебивай». Ми не знаємо, чи спускався той скаут у тому напрямку нижче для того, щоб узяти проби. Ми не знаємо, чи збирається відлітати експедиція. Адже не виключено, що це просто автоматична станція. Ми нічого не знаємо. Отже, у нас журавель у небі. Звичайно, спокусливо зустріти тут людей. Це як світла мрія. Але я боюся, що арифметика проти нас. Зате у нас є синиця в руках. Полюс. Він досяжний. Олег, сподіваюся, не даремно перезимував. Я перевіряв його. І ти, Сергіїв, також. Знання його, звичайно, недостатні, проте солідні. І є надія, що разом з ним ви зможете щось зробити з передавачем. Ось і все. Старий взявся пити чай. І Олег не зрозумів, до чого він вів. Не потрібно летіти на пошук експедиції? Але ж це не оптичний обман, вигукнув Олег. Я впевнений. Є й друга задача, сказав Вайткус, про козу, капусту і вовка. Олег її знав, але він знову не збагнув, з приводу чого це сказав Вайткос. Решта зрозуміли. Сергій посміхнувся і глянув на Олега. «Поясніть», – сказав Олег, – «бо ви говорите загадками». «Це не загадка, а задача», – сказав Сергійів. Мар'яна підсіла до Олега, і він бачив її чіткий профіль. Дуже гарний. Олег не дивився на нього, щоб не пропустити слів Сергієва. «Потрібно летіти до експедиції, правильно?» «Звичайно, потрібно. І на повітряній кулі», – сказав Олег. «Поки що ми всі згодні. Далі. Кому летіти?» «Я полечу. Можу з діком, можу з Мар'яною», – сказав Олег. «У нас досвід. А ми думаємо, що тобі летіти не варто». «Як?» «Дуже просто. Ти щойночу про журавля в небі і про синицю в руках. Наше селище невелике, і людей тут дуже мало». А щоб вижити, ми повинні по змозі виключити ризик. Я не розумію. Тобі доведеться йти до полюса. Це обов'язково. Ійти швидко. Вже почалося літо. Ми полетимо, а якщо там нікого нема, повернемося і полетимо на полюс. Це так просто. Ні, в дідька не просто, майже закричав старий і навіть грюкнув кулаком по столу так, що горня з'їхало до краю стола і Мар'яна ледве встигла його упіймати. Ми не знаємо, скільки триватиме політ до експедиції. Ми не знаємо, де вона. У кращому випадку ми можемо сподіватися, що куля перенесе людей через ріку і болото. Я не вірю, що в цих лісах можна буде опускатися на кулі і підніматися знову. Найвірогідніше, кулю доведеться покинути і бути готовими до того, що піший похід до людей буде дуже довгий. Олег почув рух біля дверей. Виявляється, казик тихенько зайшов. Не зміг подолати цікавість чи просто змерз на вулиці. І стоїть біля дверей. Нерухомо, як дерево. «А до корабля дійти можна», – продовжував старий. «Ми знаємо дорогу. Ми набагато краще одягнуті. Ця подорож складна, але не екстраординарна. І ти для неї необхідний. Ти зможеш дійти туди з Сергієвим. Все зрозуміло». Ну, «А хто тоді полетить на моїй кулі?» – запитав Олег, мимовільно зробивши наголос на слові «моїй». Це наша спільна куля, образилася Мар'яна. На кулі полетять дік і Мар'яна, сказав старий. Вони краще за всіх зможуть прожити в лісі. І я, тихо промовив казик. Спати, казику, сказав Вайткус, уже пізно. Казик залишався вперто стояти у дверях, і Вайткус вдав, що більше не помічає хлопчика. Що ж це виходить, запитав сердито Олег. Я випробував кулю, я краще за інших вмію на ній літати. «Я повинен летіти на до корабля, а ви в мене її забираєте?» «А як би ти вчинив на нашому місці?» – запитав старий. якби думав не тільки про себе, а й про все селище?» «Я би відмінив політ до скаута. Нема там ніякого скаута». «Ну ось», – посміхнувся Сергіїв, – «це вже занадто». «Тоді я полечу разом з Мар'яною, а до корабля піде Сергіїв. Він теж багато знає про рацію». «Олег зрозумів» що не може допустити, щоб дік з Мар'яною полетіли так далеко, до боліт, до ріки, а він сидітиме отут і чекатиме літа. І він знову перейшов у наступ. «Чому ви думаєте, що на кулі не можна ані спускатися, ані підніматися? Ми полетимо і повернемося. У крайньому випадку без кулі повернемося і зробимо нову. Чистоплюй допоможе. І мустангів ще зловимо». «На осінь мустанги відходять на зимівлю», – сказав Тихоказик. «Мустангів більше не буде». «Ну, це неважливо», – роздратовано відмахнувся Олег. «Ми однаково встигнемо до корабля. Літо довге». Ніхто не заперечував йому. Всі мовчали і не дивилися на нього. Старий допивав чай. Вайтку скрутив бороду, наче заплітав косички. Сергій, витягніш і почав відстругувати сучок від стільниці. Олег замовк, і йому здалося, що всі з ним погодилися. «Мовчать, отже, згідні. Отже, він їх переконав». А потім заговорила Мар'яна. «Вони вирішили правильно», – сказала вона, – «тільки вони бояться сказати в голос те, що потрібно». «Що?» – Олег здивувався тому, як вона говорить. «Вони знали щось таке, чого він не знав, що?» «Те, що ми, ті, хто підуть за скаутом, можемо не повернутися, довго не повернутися або зовсім, і тоді необхідно, щоби ти залишався і дійшов до корабля». «Ти здуріла!» – закричав Олег. «Як ти можеш таке говорити?» А дорослі мовчали, бо погоджувалися з Мар'яною і від самого початку допускали підлу непростиму думку, що Мар'яна може не повернутися. – Це так зрозуміло, – сказала Мар'яна. – Ти хочеш чаю? – Я взагалі більше не хочу з вами розмовляти, – крикнув Олег і кинувся до дверей. Казик ледве встиг відскочити. Олег пробіг кілька кроків по вулиці, потрапив ногою в холодну калюжу. Він пішов поволі до частоколу по брудній дорозі. Під ногами ламався тонкий лід. Олег не відчував холоду. Він зупинився біля частоколу, втупившись у темний ліс, по якому металися швидкі блакитні світлячки. Почув, як скрипнула сходинка перед будинком Сергієва, Як вийшли Вайткус зі Старим. Почув тихий голос Вайткуса. «Що з ним сталося? Невже кулю пошкодував?» «Це теж», – відповів Старий. «Але є й інша причина». «Але яка причина? Олег не почув». Бо закінчення фрази старий сказав пошепки. «Дивно», – відповів Вайткус. «Ти, напевно, правий. Я не помічаю очевидних речей. Вони ж виросли. Вони майже дорослі. І речі, очевидні і природні на землі, тут якось випадають з поля зору». «А мені шкода, хлопця», – сказав старий. «Але іншого виходу я не бачу», – додав Вайткус. «Олег теж зрозуміє». Сказав старий голосніше, і Олег розсердився і подумав, що старий сказав це навмисно, бо знав, що Олег все чує, і йому захотілося крикнути у відповідь. «Нічого подібного, я не хочу розуміти!» Потім Вайтку зі старим попрощалися і пішли. Скрипнули двері. Хтось ще вийшов з дому Сергієва. Олег сказав собі, що це сам Сергієв і йде умовляти його, але сподівався, що це не Сергіїв. «Олеже!» – долинув голос Мар'яни. Вона шукала його. Олег був готовий відгукнутися. Він радів, що Мар'яна шукає його, але чомусь не відгукнувся. Напевно, він сам не міг би пояснити, чому. Ні, зміг би. Зараз вона вмовлятиме його, як і інші. Вона згідна летіти на його кулі, вона згідна, щоб Олег залишався отут. Але з-поміж усіх людей на світі саме вона повинна розуміти, що не можна слухатися обережніх дідів. Вони всього бояться. Вони бояться померти тут. Вони бояться ризикувати, їм наплювати, що відчуває Олег, чого він хоче. Вони раді посадити його в яму, коли з їхньої точки зору це вигідно для селища. А що таке вигода селища? Адже вони думають про себе, кожний про себе. Вигода селища – пустопорожні слова. Напевно, ті люди, які на землі розпочинали війни, щоби підкорити інших людей, теж говорили про вигоду свого селища. Потрібно плюнути на все, не звертати уваги. У досвіду піднятися самому на кулі і полетіти. Він знає напрямок. Він сам долетить туди і знайде експедицію. І справді, хто йому заважає? Де куля? Куля складена під дахом сараю. Самотужки він її не витягне. Олег вирішив спробувати, поки всі сплять. У цей момент він не думав про вітер, про те, що хтось має відв'язати кулю. Він повернувся і побіг до сараю. У нього уся ніч попереду. Тоді Мар'яна, яка не пішла додому, бо була впевнена, що Олег десь поруч, помітила його. Вона мовчки підійшла до сараю. «Що ти хочеш робити?» – запитала вона пошепки. Олег здригнувся, наче на нього напав шакал. «Ти що?» – він теж говорив пошепки. Мар'яна не одяглася, вибігаючи на вулицю. Під мокрим снігом волосся злиплося, повисло короткими пасмами. «Я боялася, куди ти подівся?» Йди спати!» – сказав Олег. Я сам дам собі раду. «Ти хочеш полетіти один? Це безглуздо», – сказала Мар'яна. «Я перший дурень в селищі», – підтвердив Олег. «Ви всі розумні, а я дурень. Тому я буду сидіти тут і чекати». «Ти ж всю зиму вчився. Від тебе так багато залежить». «Якби я знав, чим це закінчиться, я б ніколи не вчився». «Я люблю тебе, бо ти найрозумніший». Мене ніхто не любить. Мене просто намагаються використати як машину. І всім байдуже, що я сам думаю. Не бійся за мене. Я полечу з діком. Ти ж знаєш, нічого не станеться. Якщо нічого не станеться, то потрібно летіти разом. А раптом станеться. Тим паче. Олешко, не треба. Ти бунтуєш, бо вони праві. І ти знаєш, що вони праві. Поки ми будемо летіти туди, ти готуватимешся до походу. «Але якщо там є експедиція, то мій похід нікому не потрібний. Це обман!» «Ні, це думки дорослих людей. Вони думають тільки про себе». «Дурниці! І дивно це чути саме від тебе, Олешко. Вони думають так само, як і я. Про дітлахів, які вже підростають, і яким потрібно повернутися додому, щоб вчитися. Про старих, яким треба жити. І про тебе теж. «Тоді ти підеш зі мною в гори. «А хто полетить?» «Дік і казик. Вони впораються». Ти цього нікому і ніколи не скажеш. В іншому випадку я більше з тобою не знайома. Як тобі не соромно прив'язувати мене, щоб я сиділа поряд? Навіщо? Щоб дивитися на тебе. У тебе для цього є мама. Вони обійдуться без тебе. Я знаю всі рослини і ліки. Я там потрібна. Ти потрібна мені. Чому? Ти знаєш чому. Тому що я люблю тебе. Заскрипіли двері ніби поруч. Це батько. – сказала Мар'яна. – Пішли спати, і якщо ти справді любиш мене, як кажеш, ти все зрозумієш. Темна фігура Сергіїва наближалася, темніла через рідкий сніжок. Мар'яна потягнула Олега за руку до будиночків, і він пішов. У голові була така каша, що Олег сам не знав, що він думає. – Я вже почав хвилюватися, – сказав Сергійів. – Та, ту ми розмовляли, – промовила Мар'яна. – От і добре, – сказав Сергійів, і поклав важку руку на плече Олегові. «Я б теж на твоєму місці сердився. Я розумію. Але ти теж нас зрозумій, Олеже. Нам дуже важко. Ми живемо всі ці роки поруч зі смертю. Ти надто молодий, щоб відчувати це так, як відчуваємо ми. Ти думаєш, що мені не страшно відпускати дочку? І минулого року було не страшно? Ти, будь ласка, подумай». Наступного дня почалася підготовка кулі до далекої мандрівки. Олег тричі підіймався на кулі з діком і Мар'яною, а один раз з ним піднявся і Казик. Казика ніхто не хотів відпускати, а потім всі примирилися з тим, що Казика не зупинити. Він однаково полетить. А дік з Мар'яною не заперечували. Казик не був тягарем. Вони піднімалися у двох з діком, і Олег показував йому, як зменшувати вогонь в пальнику, як краще відпускати баласт. Дік був мовчазний і слухняний. В повітрі він втрачав свою впевненість. Вони майже не розмовляли. Потім вони піднялися над хмарами. Цього разу підніматися довелося значно довше. Здавалося, що хмари ніколи не закінчаться. На кулі вже почала виблискувати крига. Олег вже хотів повернутися назад, але потім вирішив ще потерпіти, бо було домовлено, що при кожному підйомі він намагатиметься підняти кулю над хмарами, як першого дня, з надією знову побачити скаут. Але на перших двох підйомах скаута не побачили. Олег дивився на діка. Він все життя звик слухатися діка в лісі, в селищі, бо дік був сильніший і спритніший. Щоправда, був випадок на кораблі, коли Олег виявився сильнішим за діка. Але це було давно і забулося. Але тепер, бачачи, як судомно вчепилися пальці діка в борт кошика, Олег знову відчував перевагу. І передумав опускати кулю. От якби дік попросив опустити кулю, Олег би погодився з ним. Але дік мовчав і кісточки пальців у нього були зовсім білі, чи то від холоду, чи від напруження. А хмари ніяк не закінчувалися. Довкола була сіра і мла, вітру не було і не могло бути, бо куля рухалася за вітром, але холод діймав страшенно. «Треба опускатися», – говорив до себе Олег, не відводячи погляду від білих пальців діка. «Нас може віднести далеко». Дік підняв голову, наче сподівався побачити, що хмари закінчуються, і раптом запитав. «А може ми не піднімаємося?» «Ні, піднімаємося», – сказав Олег, хоча не був уже в цьому впевнений, і про всяк випадок викинув за борт останній мішок з піском. Куля смикнулася. Дік знову замовк. І тоді Олег простягнув руку до пальника, щоб зменшити полум'я, і в цю мить збагнув, що хмари закінчуються, і просвічує небо. На горі, під небом, вони залишалися недовго, бо дуже замерзли. Але Олег був майже щасливий. «Складно пояснити, чому». Напевно, від того, що вони таки досягли неба. Хорошу кулю ти зробив, визнав дік. Олег був вдячний дікові за ці слова. Якби не було цих слів, він не сказав би. Слухай, діку, я хочу тобі сказати одну важливу річ. Мені? Ти тільки не смійся, я люблю Мар'яну. Мар'янку? Любиш? Дік не відразу зрозумів, що означають ці слова. Як це? По-справжньому, як в романі. Я хочу одружитися з нею. Дік пирхнув. Він не знав, що сказати. «Я тебе дуже прошу. Ти потурбуйся про неї, добре? Вона все-таки дівчина. Ну, розумієш?» «Дурень», – відповів дік. «Що зміниться? Хіба її на руках носитиму? В лісі всі однакові». «Я розумію, але однаково прошу. Нехай вона залишається. Ми з кому двох полетимо». «Її не переконати, вона полетить», – сказав Олег. Дік нічого в неї відповів. Він, наче, був незадоволений словами Олега. «Напевно, сьогодні скаута не буде», – сказав Олег. «Опускаємося, бо ми тут замерзнемо». Він зменшив полум'я, і куля знову занурилась у хмари. Дік мовчав. Так вони й опускалися, без жодного слова. Тільки коли хмари закінчилися, Олег сказав. «Ти нікому не кажи». «А кому цікаво?» – здивувався дік, думаючи про щось своє. Під ними був обрядний ліс. Їх віднесло досить далеко, на щастя, на північ, де були широкі пустирі. Там вони і приземлилися. Колись, вічність тому, вони йшли тут з Томасом до корабля. Здізнявся вітер. Кулю потягло по землі, і вони дуже втомилися, перш ніж їм вдалося приборкати її. «Боюся, що вона на один раз», – сказав дік, коли вони сіли на землю, відмахуючись від мошкари, втомлені як чорти. Поруч купою блискучої тканини лежала куля. «Знову піднятися з лісу важко». Краще б ви повернулися назад на ній, сказав Олег. Я тому й просив, щоб мені дозволили летіти разом з вами. Я краще вмію нею керувати. Справа проста, як на мене, відповів дік. Ти теж недавно навчився? Почулися крики. з селища бігли дітлахи на чолі з казиком. Вони бачили, як кулю віднесло на пустир. Як не поспішали, минуло ще десять днів, перш ніж куля піднялася у небо і полетіла на південний схід. Останні чотири дні чекали вітру. Аеронавти, як назвав їх старий, були одягнуті дуже тепло. Всі теплі речі принесли їм, бо на горі холодно. Цими днями Олег дуже втомлювався. Щодня потрібно було готувати кулю, підніматися на ній у повітря, потім обстежувати, ну і вчити радіотехніку, як наказував Сергіїв. І він вчив. Можливо, Сергіїв навмисно змушував Олега вчитися – аби він зрозумів важливість своєї справи і менше думав про те, що йому не дозволили летіти. Мар'яна теж була заклопотана. З їжею було сутужно, оскільки літо тільки почалося. Ще не повсюди зійшов сніг. Грибів майже не було, а торічні запаси закінчилися. У селищі не доїдали. Тричі Мар'яна з Казиком і Фуміко ходили в ліс, на відомі їм місця. Шукали колонії молодих грибів, які ще ховалися у землі. І відшукати їх можна було тільки за запахом чи пищанням машкари. У селищі була метушня. Всі кудись поспішали, для всіх знаходилася робота. І здавалося, наче відлітають не тільки ті троє, а всі збирають речі і готуються до від'їзду. Напевно, подібний настрій був у всіх. Навіть коза це відчувала, коли трюхикала за людьми. Цап більше не з'являвся, і коза даремно ходила до частоколу, кликала його. Вона не знала, та й не дізнається ніколи, що доброго цапа вив Павлиш. Але це сталося далеко звідси, і до того ж ніхто в селищі не знав Павлиша. Олег з Мар'яною, звичайно, бачилися і розмовляли, але якось так виходило, що не випадало усамітністюся. Завжди на очах. Олег навіть не зміг жодного разу піти з Мар'яною до лісу. Тільки в останній вечір перед польотом Олег знайшов дівчину біля сараю, де вона перебирала зерна, щоб взяти з собою ті, що не підгнили. Він здивувався, що вона одна. Вони того дня піднімалися на кулі, але третім був дік, і вони не могли поговорити. Мар'яна не знала, що Олег сказав дікові про своє кохання, і тепер шкодує про це і навіть не розуміє, як міг прохопитися. «Ти не втомилася?» – запитав Олег. «Ні», – відповіла Мар'яна. «Тобі важче доводиться». «Нічого», – сказав Олег. «А ти як до мене ставишся?» «Так само». Призналася Мар'яна, зовсім так само. Він підійшов до Мар'яни ближче. Вона сиділа на шпинках і не піднялася, коли він підійшов, але перестала перебирати зерна. Завмерла. Олег простягнув руку до її голови. Мар'яна відкинула голову і уважно дивилася на нього. І рука торкнулася її щоки. Щока була гаряча. Це відчуття було таке, як удар. Усе завмерло. Стяглося у гуц під гребрами. І відразу Мар'яна легенько і непомітно відхилилася. Виявилося, що в сарай зайшла товста луїза, тягнучи кошик сушених грибів, залишки осіннього врожаю. Їх теж потрібно було перебрати. Вранці вітер дув з півночі. Дощу не було. Олег почав надувати кулю. Казик був у кошику. Він зв'язував мішки з піском, щоб вони не заважали. Утрьох у кошику було затісно. Казик не відходив від кулі. Він боявся, що його можуть забути. Потім прийшов дік, приволік мішок з припасами, перевірив свій арбалет, спробував запальничку. Сергій віддав йому свою запальничку. У селищі це була найкраща. Вона давала іскру завжди, навіть у найгіршу погоду. «Послухай», – запитав Олег Сергієва, – «може, все ж полечу я?» Сергійов не відповів, та Олег і не чекав відповіді. Старий підганяв аеронавтів, бо вітер міг змінитися. До того ж, коли поспішаєш, залишається менше часу на хвилювання. У полудень на Галявині зібралося усе селище. Тільки ліз з Христиною не прийшли. Христина знову хворіла, а ліз любила сидіти вдома. Олег стояв біля кошика. Мар'яна дивилася на Олега, але вона була далеко, з протилежного боку кошика. Олег обійшов кошик довкола, перевіряючи, чи все гаразд. Вони стояли з Мар'яною розділені плетеною стінкою, але не торкалися один одного. Навколо було занадто багато людей. «Швидше повертайся», – сказав Олег. «Якщо через тиждень ви не повернетеся, я піду вас шукати». «Ні», – сказала Мар'яна. «Ти чекай, але нікуди не ходи. Ми повернемося. Можливо, не дуже швидко». «Увага!» – закричав старий. «Де Олег? Час відлітати». Олег не хотів чути цих слів, але Мар'яна сказала. Йди. І він побіг до каната. Він відповідав за канат. Решта почали відв'язувати мотузки, які тримали кулю. Куля виривалася до гори. Вона була туго надута, будючна і дуже поважна, наче розуміла, чого від неї чекають. Потім куля почала підніматися досить різко. Вайткус допомагав Олегові потихеньку відпускати канат. Мар'яна перейшла на той бік кошика, звідки її було видно, дивилася на батька і махала йому рукою. Канат натягнувся, як і рвились із землі, і Олег ледве встиг присісти, тому що якір ледве його не зачепив. «Тягни!» – крикнув він. «Тягни канат!» Якір пішов нагору. Куля почала зменшуватися. «Скрути вогонь!» – кричав Олег. Куля, підхоплена вітром, швидко летіла до лісу. Вона ще ніколи не літала так швидко. Але над лісом вітер, напевно, став слабшим, і куля зависла. Навіть почала опускатися. Олег бачив, як похитуються чорні голови над кошиком. Дік підсилив полум'я. Куля полетіла далі і через хвилину зникла над лісом. У тій сірій мряці, яка відділяла верхівки дерев від хмар. «Ось і все», – сказав Сергій Олегові. «Залишилися ми з тобою сиротами». Павлиш прокинувся, коли ще було зовсім темно. Він не відразу второпав, де він, а зрозумівши і засмутившись через це, спробував збагнути, чому він прокинувся. Потім почув плач Клавдії. Вона інколи плакала чи розмовляла у вісні, навіть кричала але потім вранці нічого не пам'ятала. Якби Павлиш щось вирішував, він би ще минулого тижня перейшов жити до себе в лабораторію і навіть намагався заговорити про це, хоча розумів, що Клавдія буде незадоволена. Але Клавдія холодно, наче здогадувалася про наміри Павлиша, підготувала відповідь. Пояснила, що лабораторія недостатньо стерилізована. Вона буквально кишить бактеріями і вірусами, які Павлиш заносить ззовні. От якби Павлиш зайнявся ремонтом перехідного відсіку з лабораторій у тунель, це було би краще і корисніше для станції. Вона ані словом не прохопилася, що прохання про відселення якось образило її, вона навіть не запитала, чому він хоче жити в лабораторії. Звичайно, нічні жахи Клавдії були причиною такого бажання Павлиша, вірніше, були маленькою складовою частиною цього бажання. Якби планета виявилася менш зловісною і негостинною. Якби можна було спокійно ходити по ній, втомлюватися від прогулянок, живитися новими враженнями, він би не відчув замкнутості і тісноти житлового відсіку. Ще недавно Павлиш мріяв вирватися з корабля, який обрид за місяці польоту, і потрапити під небо нового світу. Тепер корабель здавався просторим, спокійним і затишним. Там можна зануритися в басейн, посидіти з приємним співрозмовником в аранжереї, помузичити в кают-кампанії. Тут планета не тільки не підпускала до себе, вона простягала з пальці і всередину станції. Ось та помаранчева пліснява, яка причепилася до штанів скафандра. Вода з душа її не взяла. Павлиш відшкрябував її, кинувши у бій досягнення хімії. Пліснява не тільки успішно тримала оборону, але й коли Павлиш примудрився доторкнутися до неї вказівним пальцем, обпекла. Тепер обпечений палець був залитий пластирем. А Клавдії довелося збрехати, що просто порізався. Вона би не пробачила і правильно б зробила такої легковажності. Врешті нічого особливого не відбувалося. Планета як планета. Експедиція як експедиція. Настільки банальна, що можна думати про обпечений палець. Та й дуже агресивною планету не назвеш. За винятком сутички з чудовиськом, фатальною для чудовиська. Нічого особливого не сталося. І не тільки тому, що Клавдія слідкувала за порядком. Салі з Павлишем теж не були дітьми і знали, що і в Африці гуляти без тата і мами небезпечно. А з емоціями можна якось впоратися. Потрібно влаштувати велику поїздку. І за планом досліджень вона передбачена. Сісти у всюдохід і подивитися, як живе цей світ за межами Галявини. Тим паче, що етап запусків скаутів вже виконаний. Є деякі цікаві результати, хоча нічого екстраординарного знайти не вдалося. Поки що. Усе як археологічні експедиції, де знаходять уламки кераміки та іржаві цвяхи, що мають великий інтерес для науки, але абсолютно нецікаві для обивателів. У музеї вони байдуже обминають вітрини з наконечниками списів і затклеєними глиняними глечиками їм хочеться побачити казково красиву статую чи золоту діадему. Кожен археолог доводитиме вам, що діадеми не мета археології, її мета відшукати якомога більше черепків і намистин аби визначити шляхи міграції і рівень матеріальної культури. Але можете бути впевнені, що археолог ліцемірить. Глибоко у душі він мріє про діадему, про несподіваний блиск у надрах чорної землі, про ту надзвичайну сенсацію, погорда до якої основа основ археологічної гордині. Біологічно активна планета не може не приховувати у собі діадем. Але це не означає, що діадема дістанеться саме Павлишу. Клаптик планети – який поволі відкривався йому, був мізерно малий, порівняно з усім цим світом, і потрібно буде ще багато експедицій, і багато таких, як Павлиш, аби можна було сказати, що ця планета більш-менш досліджена і зрозуміла. Павлиш визнавав, що ані знання, ані розуміння планети у нього немає, але інтуїція весь час застерігала його проти цього світу, а Павлиш звідь довіряти інтуїції. Він готував сюдихід до поїздки – коли у службовий купол зайшла Саллі. Вона хотіла поїхати разом з Павлишем, проте Клавдія її не пустила, оскільки вона сама потребувала помічниці. Клавдія пообіцяла взяти Саллі з собою наступного дня до цікавих відслоєнь на іншому березі озера, виявлених геоскаутами. «Якщо вам трапляться квіти, – сказала Саллі, – справжні квіти, привезіть мені малесенький букетик». «А Клавдія? – Страшнішого за кішку звіра немає». І я поволі починаю схилятися до думки, що вона має рацію. «Ви – непокірний бунтар!» «Усе це гра, Саллі. А ось у мене вчора розболівся живіт». «Усе зрозуміло. Можете не продовжувати», – промовила Саллі. «Три дні тому мене лихоманило, я трохи застудилася. І я почала підозрювати цю підступну планету в тому, що вона ухитрилася принизати своїми бацилами наші непроникні стіни». «На жаль...» Давні мрії про те, що ми десь зустрінемо неймовірні форми життя, поки що не збулися. Закони природи одноманітні. Той самий набір хромосомів. І за зовнішньою екзотичністю ті самі принципи життя. І майже повсюди знаходимо мікроорганізми, здатні чудово існувати на людському матеріалі. «Саллі, ти вільна?» – пролунав голос Клавдії. Обидва почули. Йду, сказала Саллі. Можна подумати, заледве не промовив у голос Павлиш, що Клавдія ревнує. Павлиш вивів сюди з купола і взяв курс по березі озера, щоби не загліблюватися у ліс. Він їхав не поспішаючи, позіркував по боках, мирно дзижчали камери, клацали аналізатори. Сюди чесно працював, не звертаючи увагу на пасажира. Павлишу хотілося знайти справжні квіти, хоча б він розумів, що навряд чи вони тут трапляються. Вищих рослин на планеті було ще мало. Та й комах, які могли би опилювати їх. Павлиш також не зустрічав. День був теплий, парило, сніг залишався тільки у лісовій гущавині. Земля просякла водою, і навколишній ліс за останні дні помітно віджив. Розпочалося довге сутінкове літо. Більше снігу Павлиш тут не побачить. Вони полетять раніше, ніж літо дійде до середини. Хоча, одначе, він обов'язково полетить у гори. Там є льодовики і вічні сніги. Шкода, що вони обрали місце для роботи у цьому похмурому краю. Південніше, біля океану, де пустеля, клімат значно сухіший. Дивне видовище привабило увагу Павлиша. Він навіть зупинив машину, щоби подивитися на величезних комах, як не дивно, схожих чимось на коней, з яких, мабуть, йшла на водопій і несподівано наткнулися на всюди хід. Ковмахи на мить. І відразу ж у них на спинах, виблизькоючи і переливаючись усіма кольорами райдуги, почали ростити прозорі міхурі. Зграя кинулася утікати взовж берега, а міхурі досягли розмірів найбільших чудовиськ, сягнувши трьох метрів у діаметрі. Кожний крок втікача перетворювався у затяжний стрибок кілька метрів завдовжки. Камахи, мовби би, ширяли над землею. У цьому протиприродному русі була якась екзотична грація. Потім уся зграя повернула до озера і кинулася у воду. Лише бульбашки та вузькі чорні голови з білими очіськами вбисовувалися з води. Далеко зграя не заплила. Раптом вода перед передньою камахою завирувала, і зміїна голова з роззявленою зубастою пащекою метнулася до блискучого міхура. Міхур луснув, і чорна морда зникла під водою, там, де зміїна голова. Інші плавці стрімко повернули до берега. Павлиш перевірив, чи працювали камери. Цю сцену варто переглянути увечері вдома. Клавдія скаже щось банальне, Накшав. Жорстока боротьба за існування. Салі буде дивуватися. Навіть співчуватиме цим міхурам, а може побачить в цьому щось кумедне. Хоча ні. Що кумедного в цьому позбавленому гуморі світу? Павлиш пустив машину далі по берегу, роздумуючи про те, що критерієм цивілізованості світу повинно бути саме почуття гумору. Часом може засміятися і мавпа, але потрібна достатньо розвинена мова, щоби розповісти анекдот і побачити веселі обличчя співрозмовників. Тут нічого смішного просто не буває. Якщо ти загавишся, вирішиш посміятися, тебе з'їдять. Незабаром довелося знову загальмувати. До берега підступали горби, вкриті рідкими білястими кущами. Але серед кущів виднілися кола розритої землі. Кола мали ідеальні форми, наче проведені циркулем. Павлиш зупинив всюди хід на краю одного кола, постояв. Нічого цікавого не відбувалося. Тоді він увімкнув щуп. Довгий гнучкий прут вистрибнув з тіла всюди хода і почав обмацувати землю. Кінець його повільно рухався до центра кола. І раптом, коли Павлиш вирішив, що кола безпечні, земля розсунулася. Щось біле, підземне і безформене вилізло назовні. Чи то був мацак, чи м'яке безформне продовгасте створіння, оплутало щуб і з такою силою потягло до себе в глибину, що щуп не витримав, і обірвався. Мацак зник. Земля знову стала рівною. Павлиш пошкодував, що втратив щуп, і похмуро сказав зводію: Вдавишся ти моїм щупом, чесне слово, вдавишся. Він повів сюди хід боком, ближче до схилів пагорбів, продираючись через кущі. І раптом він побачив квіти. Або щось дуже схоже на квіти. Ясно-червоні пелюстки, розміром як долоня, оточували пухнастий жовтий центр квітки. Це було гарно. Довгі стеблини трохи погойдувалися, згинаючись під вагою пелюсток. Павлиш роздивився. начебто то нічого йому не загрожувало. Як би там не було, скафандр врятує його від будь-якої несподіванки. Він вистрибнув зі всюди хода і підійшов до квітів. Приємно потішити Саллі. Але в той момент, коли рукавичка Павлиша доторкнулася до стеблини, квітка відхилилася, наче злякалася, і, згорнувши пелюстки, зникла під землею. Тільки вузенька нірка вказувала на місце, де вона росла. З другою квіткою Павлиш вирішив схитрувати. Він схопив її швидко, наче ливив муху, і смикнув. Квітка затрепетала в руці, намагаючись заповзти під землю, але Павлиш тримав її міцно. Ця боротьба тривала півхвилини, поки квітка не здалася, і нерухомо повисла в руці Павлиша. Він спробував відкрити пелюстки, але це вже були не пелюстки, а слизька грудка червоної протоплазми. Павлиш відкинув грудку та впала на землю і раптом знову віджила. Стеблинка, тільки що м'яка і нерухома, почала наполегливо крутитися, відшуковуючи щілину у землі. Після кількох спроб їй це вдалося, і вона хробаком полізла вниз, втягуючи і червону грудку квітки. Живіть, як хочете, не приховуючи відрази, сказав Павлиш. Квітів ми більше не збираємо. Праворуч стояла стіна кущів, значно яскравіших, ніж решта рослин. Листя у кущів було гостре, як голки, наче молоденькі сосни грілися під теплим вітром. Павлишу навіть зналося, що варто розсунути колючі гілки, і там, всередині, знайдеш справжні слизькі міцні маслюки. Щоби звільнитися від мани, Павлиш підійшов до кущів ближче, але не встиг він доторкнутися до них. Як кущі виставили довгі гостряки, і в наступну мить голки полетіли на Павлиша, настільки тонкі, гострі і міцні, що сотні їх увіп'ялися у скафандр, і Павлиш ледь не упав від такого нападу. Він відскочив проклинаючи кущі і втратив кілька хвилин, перш ніж відчистив скафандр від неймовірно міцних і гострих голочок. Ще через сотню метрів довелося знову зупинитися. Пагорби підійшли до самого берега. З води тут випиналося гостре каміння. Плавати по озеру було небезпечно. Павлиш підняв сюди хід у повітря і пішов над верхівками дерев. Через тонкі, блакитні і зеленкуваті гілки важко було побачити, що відбувається у глибині лісу. До того ж пішов дощ, і все довкола зникло у густому мороці. Павлиш намагався вмовити себе, що йому тут дуже цікаво, що як біолог і мандрівник він сьогодні багато побачив, що він першовідкривач, колумб цього світу і тому дуже задоволений своєю першою мандрівкою. Насправді, настрій був паскудний. Його нудило вже від згадки про те, як тягнеться жива стеблина із землі, як квітка перетворюється на грудку слизу. Може повертатися? Павлиш уявив собі, як зараз зайде в тісний купол, наповнений чистими домашніми запахами. Як строго гляне Клавдія і скаже, що він, напевно, погано пройшов дезінфекцію на вході. А Салі почне готувати обід намагаючись якнайкраще вгодити мисливцю. Ліс обривався біля великої швидкої ріки, яка впадала в озеро. Він підступав до ріки тісною стіною, не шматка вільної землі. Дерева стояли у воді білими стовбурами, як невпевнені у собі купальщики, які не знають, чи їм пірнути і поплавати, а чи похлюпати на груди долонькою і піти назад до розстеленого на березі рушника. На дальньому березі Павлиш побачив невеликий мис – зарослий травою і облямований смугою гальки. Туди він і скерував судихід, вирішивши завершити тут сьогоднішню мандрівку. Коли Павлиш вийшов зі всюдихода, навколо було тихо, тільки ледь-ледь зуркотіла вода, обмиваючи каміння. Ніби він зайшов у кімнату, де щойно кипіла невимушена розмова, але коли з'явився непроханий гість, усі змовкли і дивилися на нього, вороже, чекаючи, коли він піде. «Нудно живете!» Виклично сказав рішці Павлиш, але відповіддю була мовчанка. Відігнавши сумні дубки, Павлиш подивився даль. Неподалік починався ліс. Назагалу низькорослий і миршавий. Далі від берега дерева ставали вищими, вершини були темніші. А ще далі, там де ліс зливався з пеленою дощу, чоловік помітив величезну стрімку скелю. Врешті, ні, швидше за все це не скеля, подумав Павлиш. Це схоже на колони, дві, три, чотири... Колони зникали у хмарах. Ось це вже цікавіше, подумав Павлиш, і бажання повертатися на базу зникло. Він підняв машину і полетів далі. Через 5 хвилин він наблизився до колон і зміг роздивитися їх краще. Найбільше, подумав Павлиш, вони схожі на стовбури дерев, але стовбури діаметром у кілька десятків метрів іначе сплетені з багатьох канатів, кожен завтовшки з метр. Переплетення були випадковими, безсистемними. Стовбури в багатьох місах розширювалися, навіть були укриті кущами, маленькими деревцями. Десь поміж канатів Павлиш побачив навіть невелике озерце, оточене густими очеретами. Потім печеру дупло, де міг би поміститися триповерховий будинок. Він зібрався було залетіти усередину, але не наважився, згадавши про норов місцевих мешканців. Кружляючи довкола стовбура, Павлиш поволі піднімав машину, і кожне наступне коло збільшувалося тому що на висоті метрів ста від стовбора почали відходити криві гілки, а стовбур продовжував втягтися вгору, доки не зник. Тільки тепер Павлиш помітив, що мимовільно увійшов у низькі хмари, які затуляли від нього верхівку дерева. Павлиш увімкнув прожектор. Сильний промінь світла ледве проникав крізь хмари, і Павлиш міг тільки здогадуватися, що перед ним переплетені гілки. Коли він наблизився до стовбора метрів на п'ять, то побачив, як промінь відбився від нерухомих червоних очей якоїсь тварюки, яка спостерігала за всюдиходом, вичікуючи, коли він підійде ближче, аби схопити його. Раптом машину смикнуло, і Павлиш навіть забив лікоть об пульт. Він не відразу зрозумів, хапаючись за ручне управління, що локатор всюдихода зупинив і відвів машину в бік, аби не налетіти на велетенський горизонтальний сук, десятиметрову метрову завширшки естакаду, яка витягнулася до іншого дерева. Більше нічого розгледіти не вдалося. «Потрібно повернутися сюди за кращої погоди», – вирішив Павлиш. Якщо це не діадема, то у крайньому випадку срібне намисто Йому вдалося знайти найбільші дерева в галактиці, а це вже відкриття. І Павлиш повів машину до гори на автопілоті, довіряючи йому більше, аніж собі. Через те, що він піднімався повільно, минуло хвилин 10, перш ніж сюдихід вирвався із хмар. Стало дуже світло, незвичайно світло. Над головою блиснуло синє небо, темніше, ніж на землі. На ньому горіли поодинокі зірки. Під самим всюди ходом, у безкінечність пливла вата хмарин. Нічим не порушена, спокійна, біла і чиста. Отже, верхівки дерев ховаються десь всередині хмар. Нічого, вдома розберемося. Локатор зафіксував абріз дерева. Павлиш розвернув всюди і полетів на базу, але у хмари не опускався. Він пошкодував, що раніше не здогадався піднятися сюди, тільки запускав сюди у цей чистий простір скаутів, а не подумав, яка чудова психотерапія для втомленої смердючим вологим лісом людини опинитися в просторі неба над остогидлими хмарами. Тут так добре дихалося. Це теж було психологічним ефектом, дихав павлич тим самим повітрям, що було у скафандрі. «Чудово», – сказав він голос, – «тепер, коли стане тосно, буду літати сюди». «Куди?» – запитала Клавдія. Виявляється, що зв'язок був увібнений, і Клавдія весь цей час чула всі його зітхання, прокльони і розмови самим собою. «Я повертаюся», – сказав Павлиш. «Як політ?» – запитала Клавдія. «Дуже цікавий політ», – щиро відповів Павлиш. «І дуже гарне небо». Вони непогано пообідали. На щастя, має ж бути якась утіха, Салі набрала в експедицію безліч смачних приправ. Клавдія добре зналася на китайській кухні, і якось Салі, казала Павлишу, що їхня група славиться на всю дальню розвідку кулінарною вишуканістю. А розмаїття і вишуканість в їжі у далекій експедиції – це особливий шик, недосяжний навіть на великому кораблі. Бо зазвичай кухарі йдуть шляхом найменшого спротиву, беконуючи інструкції, написані на бугорках сублімованих, консервованих та інших напівфабрикатів. Треба мати бажання і уяву, щоб перетворити сухий суп із шампіньйонів. Указковий соус для розкішного біфштексу. Досконалість страви досягається лише при високо розвинутій інтуїції. Миттю раніше, миттю пізніше, і біфштекс перетворюється на стандартний шматок смаженого м'яса, однаковий на будь-якому кораблі чи базі. Павлиш ліниво відсунув рештки пудінгу. Більше його душа не приймала і сказав. «Тепер я хочу пригастити вас, мої прекрасні дами». Казковим видовищем, якого вище не зустрічали в галактиці. Він увімкнув проектор. На екрані повільно летіли комахи, приваблені повітряними міхурами. Ось вони повертають до води і пливуть, веселково виблискуючи, начемильні бульбашки. Салі сиділа на підлозі, обхопивши коліна повними руками. Жаль, що мене не було з тобою, сказала вона тихо. Павлиш помітив, що вона вперше звернулася до нього на ти. Клавдія продовжувала працювати. На столі перед нею лежала поділена на чарунки пласка скринька зі зразками порід. Вона перебирала електрограми, легенько насвистувала щось майже нечутне. Пасми волосся вибилися з надто строгої зачіски. Лампа окреслювала чітке коло на столі. Павлишу здалося, що продовжуючи працювати, Клавдія наче докаряє йому за те, що він розважається любительськими фільмами і відволікає Салі від корисної роботи. Він помилився. Клавдія поглядала і на екран, бо несподівано сказала. «Цікаво, ця зміюка чудово знає, як поводитися з сміхурами. Вона прокусує їх. Отже, твої коники зазвичай плавають в озері, а вона на них полює». Павлиш сказав. «А зараз я загублю щуп. На екрані з'явилася кола розпушеної землі. Саллі зойкнула. «Дуже розумний спосіб чатувати жертву», – сказала Клавдія. «У всьому всесвіті цим займаються різні хижаки». «Навіть жінки!» – невдало пожартував Павлиш. Він очікував афронту, але його не було. Навпаки, Клавдія посміхнулася. «Не бійтеся нас, Павлиш!» – сказала вона. «Але хіба приємно, коли до тебе в дім лізуть залізною палицею?» Нарешті підійшла черга гігантських дерев. На екрані вони виглядали зовсім не так велично, як в житті. Павлишу навіть хотілося попросити глядачок, щоб вони не вірили у те, що бачать. Сірі розпливчасті стовбури, що тунули в тумані, ручийська гілок, озерце в розтоці. Камера не може повертати очима, як я, сказав Павлиш. Поле її зору обмежене. Наша уява живиться нелогічністю руху очей. Нічому ж, сказала Клавдія, видовище вражає. І багато там таких дерев? запитала Саллі. Здається, три або чотири в межах видимості. Можливо, там цілий ліс. «Напевно, це не дерева», – засумівалася Клавдія. «Це мені видається, швидше за все, симбіотична спільнота, ліс, що набрав такої форми. Ви бачите, що кожен стовбур сплетений із сотні стовбурів, наче канат із волокон?» «І кожне дерево – це цілий світ», – промовила Саллі. «Адже там, напевно, живуть істоти, які не підозрюють, що є щось за межами дерева». Потрібно буде якось здійснити спеціальну експедицію по дереву, додав Павлиш, на кілька днів. Може, залишимо це для великої експедиції? – запитала Клавдія. Ви хочете позбавити мене відкриття, яке уславило б мене? – сказав Павлиш. Ніколи не треба ганятися за сенсаціями. Клавдія раптом знову втратила почуття гумору. Ось гляньте. Вона простягнула йому шматочок темної породи, відшліфованої з одного боку. Через породу тяглася широка золота смуга. Це жильне золото. Мої скаути виявили тут гору, буквально пронизану золотими жилами. Назвичайно рідкісний феномен. Такий романтик, як ви, відразу написав би метку статтю, а журналісти розмалювали б вас у сотні інтерв'ю. Ще б пак людина, котра в її знайшла золоту гору. Але для мене це лише ще один і доволі незначний штрих у загальній геологічній картині планети. Салі поклала долоню на руку Павлиша, наче побоювалася, що той скаже якесь ущіпливе слово, і Клавдія засмутиться. Долоня її була м'яка і тепла. Клавдія обірвала свій монолог, і Павлиш зрозумів, що їй не сподобався жест Саллі. Салі теж зрозуміла це і забрала руку. Запала ніякова мовчанка, і Салі перервала її, сказавши. «Я хочу чаю, хто складе мені компанію?» «Із задоволенням», – сказав Павлиш. Він вивкнув камеру. Клавдія схилилася над столом. Вона задумливо крутила в руці шматок породи із золотими прожилками. Після чаю Клавдія раптом вирішила зайнятися прибиранням. Вона заявила, що останні дні через легковажність Павлиша станція втратила гігієнічність. Павлиш у прибиранні не брав участі, але так як нічим не займешся, коли в хаті проти ночі влаштували прибирання, то пішов у лабораторію. Там він сівся з книгою, працювати не хотілося. За вікнами лабораторії уже стемніло, повітря було синім, і можна було уявити, що він сидить в хатинці на землі і в будь-яку мить може вирушити на прогулянку. Читалося якось погано, не вдавалося уловити сюжет. Павлиш встав, увімкнув зовнішній динамік, у лісі було тихо, але тиша була неповною. Вона складалася з багатьох нашорошених звуків. Десь хруснула гілка, потім щось про в траві зовсім недалеко від корабля. Здалеку долинув утробний звук, низький і майже невловимий, але потужний. Потім зачавкало, ніби поруч бродив хтось в гумових чоботях, ледве витягуючи ноги з болота. «Наша біда в тому, – думав Павлиш, – що в своїх мандрівках людина намагається все більше виключити елемент ризику. Каравела Колумба була іграшкою штормів і вітрів. Кожен риф приховував для неї загибель, кожен шквал міг її перевернути». Але мандрівники знову і знову виходили в море або йшли з караванами через непривітні гори, адже не тільки пристрасть до наживи приваблювала їх. Прокинутися під захистом невідомих гір, почути шум незнайомого міста, побачити пальми на березі ще невідкритого острова. Напевно, ми стали дуже раціональними. Ми намагаємося прилаштувати все світ до наших потреб, розкласти все на полички і навіть зластимося, коли щось не залазить на поличку, на потрібне місце. Давні мандрівники вірили у гіпербореїв і у людей із собачими головами, і це їх не лякало. Ми ж впевнені у тому, що генетичний код єдиний для Всесвіту. І коли зустрічаємо людину з головою собаки, не охаємо здивовано і захоплено, а починаємо рахувати хромосоми. Ще в дитинстві ми читаємо про Робідзона, і він, як і 100, і 200 років тому, підкорює нас своєю наївністю, своєю безпосередністю, своєю гордою самітністю і людським викликом який несе в собі його доля. Але вже в Робінзоні закладена небезпека. Вже Робінзон раціональний. Він не мириться з природою, не чекає появи людини із собачою головою, а підраховує запаси зерна, шиє собі одяг з козячих шкур. Отже, Робінзона потрібно заборонити. Ось він – джерело усіх наших бід. Ось хто, Даніель Дефо, заклав основи нашого раціоналізму. Визнавши це, Павлиш почав шукати альтернативу і прийшов до висновку, що йому найбільше подобається Синбад-Морехід. Хоч той і був торговцем, але птаха рух сприймав як частину природного казкового світу. І тому Павлиш почав планувати альпіністський похід на велетенське дерево, який, напевно, не виправдає ризику і витраченого часу, але вкрай необхідний Павлишу, щоб налагодити особисті відносини з цією планетою. Вони тут вже давно, три тижні, але окрім взаємної ворожості, нічого не досягли. Золота гора позбавлена індивідуальності і байдужа. Вона може зустрітися і на стероїді без атмосфери. Клавдія має справу зазвичай із неживими предметами, тому вона може сидіти тут роками і залишитися чужої на чужій планеті. Зрозуміти, це обов'язки Павлиша, а цього не досягти за надійними стінами станції. Проводячи внутрішню суперечку з Клавдією, Павлиш, як і належить при такій заочній розмові, майже не давав їй можливості заперечити. Усі явні заперечення Клавдії були непереконливі, у той час як аргументи Павлиша непохитні. Дикий високий вереск пролунав на самим вухом. Павлиш зірвався на ноги і тільки через секунду зрозумів, що вереск пролунав з лісу. З того лісу, який продовжував жити, ніби Павлиша з усією його технікою і могутністю. Не існувало. Павлиш кинувся до вікна. За вікном у темряві, прорізаний променями прожекторів, кипів клубок тіл. Декілька хижаків, важко було у цій боротьбі щось розглядіти, шматували товстого, зеленого, неповороткого звіра. І в цій сутичці була така первісна жорстокість і такий страх смерті, що Павлиш, дивлячись, як клубок тіл котиться до лісу, вимкнув звук і відійшов від вікна. І з певним сумом подумав – що, напевно, він так і відлетить з цієї планети, нічого не зрозумівши у ній. Хоча формально повезе звідси солідний вантаж біологічних досліджень і зразків флори і фауни. Читати зовсім перехотілося, але він не поспішав повертатися у житловий відсік. Зараз жінки у своїх конурках вкладаються спати. У дешевій на півгодини застрягла чістьоха Клавдія, а Саллі, що вже зовсім не личить відважному розвіднику, уже вп'яте розкладає паціянс. Йому захотілося, щоб Салі відклала карти і прийшла до нього сюди. Тому що заскучала, тому що їй набридло слухати, як Клавдія насвистоє під душем. «Я невчасно?» – запитала Саллі. «Добре, що ти прийшла», – сказав Павлиш. «Що ти був за шум?» – мені здалося, що хтось кричав. Я увімкнув свій зовнішній динамік, а там тварюки виясняли відносини. Салі підійшла до вікна. «Нікого», – сказала вона. «Ніхто тут не живе». Вони тільки інколи приходять полякати нас. Але ж ми не злякливих? Нас не злякаєш. А ти міг би тут залишитися жити? З тобою, так, сказав Павлиш. Я ж серйозно. Де тільки не живуть люди. Тут, принаймні, є нормальне повітря і нормальний дощ. Павлиш підійшов до салі і торкнувся пальцем до її плеча. Тобі тут не подобається. Тобі тут нудно. Ти жалкуєш, що потрапив у цю експедицію. «А я єдина людська розвага», – сказала Саллі. «Якби ми були на землі...» «На землі ти б мене просто не помітив», – сказала Саллі. «Я не вмію какетувати. Нічого дивного». Вона повернулася і подивилася йому в очі. «Можливо, я відчуваю те саме, що й ти, і я також не звернула б на тебе уваги». «Це тебе ображає?» «Ні», – сказав Павлиш. Салі притулилася до Павлиша, взяла долонями його голову, стиснувши скроні, і поцілувала його в щоку біля кутика вуст. Дякую, сказав Павлиш. Дурна відповідь, але не найгірша, усміхнулася Саллі. Вона відступила на крок, звільняючись від його рук, і Павлиш побачив, що вони не самі. За спиною Саллі в ілюмінатор дивилася дурна біла морда. Йди геть, сказав Павлиш до морди. Саллі повернулася і засміялася. Клавдія б запитала, сказала вона, чому ти не увімкнув камеру. Я забороняю тобі сміятися за моєю спиною, різко сказала Клавдія. Вона стояла в перехідному відсіку лабораторії. Клавдія була в халаті, мокре волосся, зібране під рушником. Павлиш відчув, що червоніє, як хлопчисько, якого застукали, коли він тягнув із бабусиної шафки цукерку. І невідомо було, як довго тустить Клавдія. Я ніколи не сміюся за твоєю спиною, ти це знаєш. Сказала Саллі. Завтра рано вставати, повідомила Клавдія. Дітей вкладають у ліжечка спати, павлиш не сказав цього вголос. Він тепер намагався не говорити те, що могло образити Клавдію. Завтра рано вставати. погодився він. Розділ 5 Селище зменшувалося на очах. Будинки стали іграшковими. Такі виліплював для малюків Вайткус. Він ще ліпив для них корів, кіз, собак і різних земних тварин. Потім селище затягнуло туманом, і люди, що стояли на пагорбі, і коза, яка таки не зрозуміла, куди зникла її Мар'янка, і горбок кладовища, все це зникло. Внизу потягнувся ліс, однаковий і безконечний. Повітряна куля летіла рівно, ніби хтось її тягнув на мотузці, але рух вгадувався тільки по тому, як пливли назад дерева. В кошику запала тиша, і повітря було нерухоме. Усі троє і раніше піднімалися на повітряні кулі і знали, як нею керувати. Але це був перший справжній політ кулі. Не піднімання до хмар, а мандрівка. У кожній групі людей за домовленістю встановлюється розподіл праці і обов'язків. Ніхто не просив казика ставати до пальника і визначати курс. Це відбулося мимовільно. Літав казик не більше за інших, та й був ще підлітком. Маленьким хлопчиком, навіть за тутешніми мірками. Але тут, в кошику кулі, з ним відбулися перетворення, схожі на ті, що бували, коли він потрапляв у ліс. Казик з істоти несміливої і мовчазної перетворився на впевнену у собі людину, наче все життя тільки те й робив, що літав на повітряних кулях. І впевненість його була настільки очевидною, що і Мар'яна, і Дік без заперечень віддали йому першість у керуванні кулею до якої обидве ставилися насторожено. Мар'яна до останньої можливості вдивлялася у мряку внизу. Їй все здавалося, що вона бачить Олега, який так храбрувався в останні хвилини, приховуючи свій страх за Мар'яну і заздрість до тих, хто відлітає. Мар'яна не боялася за себе, ніколи було про це думати, та й даремні ці думки боятися за себе. Вона хотіла зараз одного, якомога швидше злітати, байдуже навіть знайти чи не знайти ту експедицію у яку їй важко було повірити як і раніше